Зашумувала у кінчиках пальців, перед очима поповзли плями. «Я бачив Крижинського, бачив зримо навіч, так, наче він сидів поруч зі мною». «Не розумію», – замислено казав він, – «знаєш, не розумію таких, як ти». «Ну, скажи на милість, навіщо ці балачки, навіщо це копирсені в минулому?» Там було всяке, але ми беремо найкраще, справді потрібне. Чи, може, ти воскресиш своїми тервенями тих, що померли від голоду, чи там ще від чого? Знаєш, нормальні люди мовчать, коли зачіпається така тема. Їм незручно про таке слухати, бо це все одно, що про елементарні фізіологічні потреби. І тільки ти все не їш та скиглиш на біса. Я спробував пояснити Може, то була і помилка, але я пробував йому пояснити з усіх своїх сил Здається, ніколи більше я не говорив так відкрито і з таким болем Це колупання в ранах, знизу плечима Крижинський В ваших ранах, осміхнувся я Лице його перекосилось і ствердло «А ти не дуже, не дуже тут», загорив він свистячим шепотом. «Ти це покинь, ясно? А то з тобою по-іншому поговорять. Усе життя печінки випльовуватимеш». «Утянув?» «Утянув», кивнув я, жбурляючи недопалку у вікно. «Ще й як утянув?» Руки у мене тряслися, і на силу тримав кермо. Машина спускалася з піщаного пагорба, віяв вітер, переді мною знову була траса, на пагорбі причаїлося кілька пожухлих ялинок, а внизу синіло глибоке кругле озеро. Форт Огінал те озеро, понуре зі стрімкими берегами, і не озеро, власне, а старий вичерпаний кар'єр, де якого звивалися дві розбиті колії. Я скотився вниз і погнав тими коліями, не розбираючи дороги. Я був наче у вісні, коли, здається, пливеш у повітрі, не торкаючись землі, і простір вібрує і горить навколо тебе, а речі і предмети руйнуються, втрачаючи форму. Вони казали «ти відщепенець», казали «виродок», що казали «вбивця». Що ж це було правдою? На кожну людину я дивився, оцінюючи, зможу я вбити її чи ні. Але якщо з дитинства тебе привчають, що людське життя – то найвища цінність, це врешті-решт в'їдається у твою плоті кров. І щоб когось забити, сам мусиш стати трупом зомбі. Попереду замаячив форт. Я додав газу, і коли шини аж завищали, втягнув, він засів у калюжі. Крижинський потрапив у пастку – він хотів утекти, звернувши на бездоріжжя, а натомість сам ішов мені до рук. Я вшелкався в калюжу, і вода бризнула обабіч двома чорними крилами. Мене ж бурнуло головою вперед, я вгатився у шибку, а тоді раз всенькою пикою об керму. Форт вилетів із баюри, мов корок із пляшки. Заднє скло поповзло міріадами тріщин, а куза ум'яло, наче здоровезною кувалдою. З носу в мене сочилася кров. Я зняв маску і витерся рукавом. Форд, боксуючи і вихляючи з боку на бік, тікав лісовою дорогою, обліплений багном і пом'яти, мов бляшана коробка. Він проїхав ще трохи і знову загруз. Я знову налетів на нього і стусанув так, що заднє скло розлетілось на кавалки, а багнюка хвили ринула у салон, обляпуючи хутряні чохли. Кришинський завищав як заєць, і втягнув голову в плечі, авто вискочило з калюжи, і я попхав його перед себе раз по раз, грюкаючи бампером. Кількасот метрів ми так і повзли багнистими коліями з гуркотом і ревом, як два залізні жуки – Перед трасою форт знов загруз. Я відвів машину назад, а тоді, роззігнавшись, вгатив його, аж кермо за малим не розрубало мене на опів.